פרק כ. ויישא משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחות תהי היא, וישלח אבימלך מלך גרר, ויקח את שרה. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת.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 כי בתום לבביך עשית זאת. ואחסוך גם אנוכי אותך מחתולי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. ועתה, השב אשת האיש, כי נביא הוא, ויתפלל בעדך וחיה. ואם עינך משיב, דע כי מות תמות, אתה וכל אשר לך.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 ולשרה אמר, הנה נתתי אלף כסף לאחיך, הנה הולך כסות עיניים לכל אשר איתך, ואת כל ונוכחת. ויתפלל אברהם אל האלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ועמחותיו, וילדו. כי עצור עצר, אדוני, בעד כל רחם לבית אבימלך, על דבר שרה, אשת אברהם.